Додому привозим з катанням морозні щоки і гру вогнів в оці. Якийсь фермент. Панна Анеля жвавіше ходить по кімнаті, розмовляє зо мною і ні з того ні з цього, аж двічі цілує пана Адама в чоло. Я був невимовно щасливий і в думці собі говорив. Ага. Ага. Ми знов всі троє сиділи в той вечір перед каміном. Я примостився до панни Анелі найближче, наскільки дозволяла пристойність, і стежив, як вона шила. А коли в неї впала з колін робота, піднявши тво і подаючи, поклав свою руку на її руку і так продержав пару секунд. Панна Анеля уперла у мене здивовані очі з холодним блиском а я почув одразу на кінчиках пальців її ребро. Фу, як противно! На другий день панна Анеля не вийшла з своєї кімнати. Тепер дні потяглися для мене, як синій чад. Зо мною холодні, от мене видимо тікають... А я втрачаю помалу дар слова і всю вимовність слова вкладаю в очі, у вираз обличчя. Я зв'язав свої очі життям панни Анелі з її найменшим рухом. Мої очі кричали, пекли, штурмували, щоб у них глянуть, щоб прочитати в них муку, кохання бажання, щоб тільки звернути на себе увагу, перестав їсти. Мені було легше, коли панна Анеля за обідом мене прохала, проте я уперто зрікався і терпів голод, і терпів муки, коли любимі страви пересувались безнадійно повз мене і зникали у кухні. Мене дратувало, що я маю занадто рожеве обличчя. Я ж жену з тебе всі фарби, я тебе зроблю жовтим, прозорим. Я зумисне не спав по ночах, щепав собі руки, коли морив мене сон, і бігав по хаті. Вранці на панну Анелю дивились змучені очі, змарніли обличчя. В понеділях почав ходити до костьолу слідком за нею. Так. Так. Я. «До костюлу!» Між годінням органів і димом кадильниць я бачив тільки вузькі похилені плечі та кінчик носа, що упирався у побожно складені руки. З ненависть до тої фігури гострила мою уяву. Я смакував її хиби, дефекти тіла, маленьку душу, безсилий розум. Чого ж я чіпляюсь до неї, мов реп'ях до подолку спідниці і так само, як він, волочусь по землі у поросій бруді? Чого мені треба? Яка сила пхає мене в безодню і каже «Грай ролю!» Іменно, іменно я розумію, що це лише гра. І дає мені певність, що не покину гри і не обірву ролі, аж поки не доведу їх до самого краю, які б результати не були. Що так само, як досі я буду втискати в душу чужої людини свою істоту, накидати свої бажання, засівать своє «я» з повним завзяттям, всякими способами.